sela ini istikharah saya punya putri terjadi Tangerang gimana terjadi Tangerang dia diminta sama seorang laki-laki tapi enggak taunya suami apa laki-laki itu punya istri nah pas itu dia dia juga tahu istrinya insyaallah katanya habis lebar, habis lebaran ini dia mau lamar sekeluarganya sama istrinya juga gimana Bu saya juga takut takutnya itu jadi gimana gitu tuh Bu saya juga kandungin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah ada seorang anak gadis dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai seorang istri. Yang harus di fahami bahawa uh, langkah yang diambil oleh putri anda adalah langkah hanya orang yang yang yang normal, benar. Artinya begini, ketertarikan putri anda dengan laki-laki itu bukan karena mohon maaf istilahnya pacaran duluan ini yang menjadikan pemasalan dan repot itu misalnya telanjur seneng dulu dirayu dijanjikan ini rendah artinya apa di dalam Islam memang ada istilah nikah satu dua tiga empat akan tapi di sini kan ada aturannya apakah laki-laki tersebut misalnya sebagai seorang laki-laki kami nasihati laki-laki kalau anda ingin nikah dua atau tiga itu bukan itu ada tanggung jawab bukan urusan nafkah saja Pendidikan istri, pendidikan anak, tanggungjawab di hadapan Allah bukan urusan senang-senang saja. Akan tapi tanggungjawab besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan main-main urusan yang demikian ini, karena anda mengambil seorang wanita dengan perjanjian di hadapan Allah. Itu kodok liiton, perjanjian yang amat berat. Jangan main sana sini seenaknya, menikah seenaknya sendiri boleh kepada wanita. Ini adalah termasuk dosa. Tapi ada tanggungjawab besar di hadapan Allah. Bagi seorang laki-laki menikah. Kemudian dia. Bagi seorang wanita pun, jangan seperti sebagian orang mengatakan anti-poligami. Poligami ada di dalam Islam. Kalau anda tidak mau, itu adalah urusan diri anda sendiri. Tapi tapi jangan sampai menantang syariat baginda Nabi SAW. Artinya apa? Anda sebagai seorang jangan mikir masalah poligami. Suami jangan mikir poligami. Kalau sudah datang waktunya, itu ada sendiri bagiannya masing-masing. Jangan istri setiap hari awas setiap hari gancap suaminya awas jangan poligami sampai sumpah suaminya yang enggak ingat poligami jadi mikir poligami. Ngapain ini ini perempuan kok diam saja jalan hidup dengan indah suami istri yang baik selesai. Nah ini sehingga masuk dalam curiga yang berlebihan bahkan sampai imannya kropos seorang wanita lebih senang suaminya berzina daripada menikah lagi. Ini hina betul tu wanita. Ini karena apa? Egois. Baik bagi kaum pria waspada urusan poligami ada akan tapi jangan sampai Islam itu tercoreng gara-gara cara poligami anda yang salah. Jadi berpoligami adalah menikah karena Allah, bukan karena ingin pamer, aku istri dua tiga, wah hebat, bukan itu. Tapi memang karena karena ada hajat dan karena sebuah tujuan yang mulia. Ini ada dalam Islam yang demikian itu. Tapi jangan main-main. Jangan ada niat dolim di balik itu semua. Memanfaatkan seorang perempuan yang tercepit. Dan juga kadang wanita itu sendiri yang menjadikan seorang berani melangkah. Misalnya apa? Nggak apa-apa bang, biarpun datang kepadaku setahun sekali, nggak apa-apa. Yang semua laki-laki itu nggak pengen poligami. Gara-gara perempuan nawar begitu, Ah, ya lumayan deh setahun sekali. Nah, kan Ini kan karena digoda oleh setan. Jadi makanya anda sebagai seorang wanita harus... Harus anda mengerti, anda punya harga diri, anda punya kemuliaan, anda harus mengerti tentang tentang diri anda sendiri. Cuma biasanya seorang wanita kadang-kadang seperti itu. Memang boleh seorang wanita mengatakan seperti Sa'idah Saudah. Hariku untuk Aisyah, yang penting aku tidak dicerai oleh Rasulullah. Memberikan haknya untuk Siti Aisyah. Boleh saja, misalnya Pak, aku rela kau nikahi seorang pria. Yang penting aku punya suami saja, adapun masalah kebutuhanku tidak usah. Mungkin, mungkin yang demikian itu. Akan tapi mungkin ini memang wanita itu tidak membutuhkan bukan dalam irama merayu biar laki-laki itu berani maju. Raki-laki itu mula-mula maju itu tidak berani, Cuma gara-gara perempuan ngomong, "Sudahlah Bang, urusan rezeki kan saya punya duit, enggak usah kasih apa-apa, apa-apa. Yang penting saya halal saja." Akhirnya laki-laki berani. Ini ada banyak sebab, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin merayu. Tapi kalau semua dijalani karena Allah, yang menikah lagi ingat karena Allah, bukan karena untuk nuruti, nuruti gaya, ada tren misalnya, bukan. Tapi karena Allah dan karena kebutuhan dan karena tujuan yang mulia. Kalau memang seperti itu, tidak ada yang bisa melarang yang halal. Tapi ingat banyak orang melakukan poligami tak taunya masya Allah dolim anaknya ditinggal di atas gunung sana, punya anaknya cerita satunya sana sini, anaknya ada sana ada sini ada nak sem, haram itu haram sudah enggak pernah dididik tanggung jawab di hadapan Allah dan anak istri akan menuntut anak akan menuntut syikhu ma yang tidak adil tuh menanti di akhirat miring tuh jadi jadi kalau semua dihadirkan dengan benar semuanya akan indah sisi lain bara wanita urusan poligami jangan Anda terlalu takut urusan begitu yang penting jalan hidup dengan baik dalam merubah tanggamu Anda akan menemukan keindahan di saat suami Anda istri hanya Anda saja alhamdulillah itu keindahan jika suatu ketika suami menemukan suami adalah sudah sudah menikah lagi maka tidak perlu kita buat perang akan tapi bagaimana menata hidup yang baik jadi semuanya dari suami benar istri benar memang kalau Anda punya hak kalau minta kepada Allah ya Allah biar suami saya untuk saya saja ya boleh-boleh saja ini. Jadi ini masalah poligami itu kadang-kadang dihadirkan dengan hawa nafsu, dihadirkan dengan hawa nafsu dari kaum pria, hawa nafsu dari kompri wanita sehingga wanita mengingkari, mengingkari Al-Qur'an, mengingkari hadis. Sang laki-laki pun pakai kadang-kadang ini sunnah Nabi. sunnah Nabi. Imam Nawawi itu menyebutkan wahai para bapak yang mulia, nikah dengan satu istri saja ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh. Ada hukumnya haram. Nikah satu istri saja ada yang haram. Kok enak benar? Anda ngomong nikah dua tiga adalah sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi maknanya Nabi pernah melakukan, iya. Tapi untukmu belum tentu sunnah. Bisa saja jadi haram untukmu. Kenapa? Wong satu istri saja ngatur ngurusin nafkah Enggak beres, mau nikah lagi. Yang aneh lagi, mau nikah lagi. Istrinya suruh biayai. Ini sakit. Ada model-model begitu tuh. Jadi... Jadi makna sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi bagimu belum tentu sunnah. Anda lihat tentang kemampuanmu dalam memberikan pendidikan dan sebagainya. Baik, ini saya akan buka ultima supaya tidak salah faham. Ibu, kalau mang laki-laki itu laki-laki baik. Catatannya adalah putri ibu adalah bukan orang yang terpesona terlebih dahulu. Nah, untuk bila. Jangan sampai aku bukwa. Karena aku akan melihat dia pakai mobil. Apaan? Ini kalau orang menikah karena dunia akan terhinakan di rumah itu. Kalau kita punya anak kakum dengan seorang laki-laki karena kekayaannya dan pangkatnya akan terhinakan masuk di rumahnya. Nginjek lantainya sudah bingung. Oh bagusnya. <laughs> Rendah itu. Rendah. Mobilnya bagus. Ah. Kalau menikah karena kekayaan. Tapi kalau memang seandainya kita tidak mengerti. Kalau laki-laki itu memang laki-laki baik. Kemudian dia memang dia punya hajat untuk menikah lagi. Kemudian lihat istrinya pun mungkin juga orang yang sudah bakal mengerti tentang itu semuanya. Siapa yang bisa melarang sesuatu yang halal? Dan dia seorang yang soleh mungkin, mungkin kenapa tidak? Selagi sesuatu yang tidak dilarang oleh syariat, tidak boleh kita rubah jadi sesuatu yang dilarang. Jangan, tidak mungkin. Apakah jaminan kalau istri, jadi istri kedua lalu ribut terus belum tentu? Seperti halnya, apakah kalau punya swa, kalau isteri cuma satu jaminan bakal tentrem? Ah, jaminan tentrem? Itu istrinya satu ribut terus ada kok Jadi tidak ada jaminan Ketentraman itu adalah hati yang tertata Di saat istri satu, istri dua, istri tiga Sama, bisa semuanya Jadi Kembalikan kuncinya kepada hakikatnya Apakah laki-laki itu baik Atau tidak di hadapan Allah Kira-kira secara agama seperti apa Kalau memang secara agama baik Dan kalau memang secara agama Sudah lupa tentang jabatannya apa kerjanya apa kalau sana duduk manis dengan kami mesti bakal tanya kerjanya apa dia saya bisa baca di situ karena istilah mapan mobil itu mobilnya bisa kredit kan belum beres ya lah jangan cair artinya jadi bukan karena urusan dunianya tapi urusan agamanya kalau dia seorang soleh baik dan sebagainya kemudian dia melamar dengan baik-baik ja kalau ada orang datang kepadamu dan secara agama engkau setuju dengan dia dia orang soleh orang baik hati-hati jangan kau tolak masalah istri dua tiga ini adalah ini babnya beda itu babnya adalah anda berhak memilih yang lainnya misalnya anda punya prinsip nak kalau bisa nak menikahlah dengan suami apa laki-laki yang belum punya istri itu adalah prinsip kriteria yang harus yang anda tanamkan boleh-boleh saja tapi di saat ternyata yang melamar adalah orang yang sudah punya suami ternyata lahirnya seorang bertanggung jawab dan dia seorang laki-laki yang baik tentunya bisa jadi itu pilihan yang kita tidak bisa lari dari pilihan itu kita tidak mengerti itu semuanya baik, anda kembalikan minta petunjuk, tanya siapa laki-laki itu, kebaikan seperti jangan anak perempuan kita suruh nilai kalau sudah orang yang seneng, gula jawa, rasa coklat repot kemudian ajari kalau memang anak berani menikah men menjadi istri kedua, jangan diajari untuk mencerai istri yang pertama itu adalah jahat, seorang perempuan yang menyuruh suaminya mencerai istrinya itu adalah tempatnya di neraka, karena itu dengan akad yang halal, tidak diperkenankan seorang istri menyuruh suaminya mencerai istrinya gara-gara untuk kepentingan dirinya sendiri, agar nafakah tidak terbagi dan sebagainya Semoga Allah memberikan pada kita keindahan, bu ya, di dunia dan di akhirat. Suami istri yang saling mencintai karena Allah, gak indah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian bagi siapapun yang menjadi sudah telanjur menjadi istri kedua, anda tidak perlu merasa merasa terhinakan karena sudah terjadi. Tinggal jalan hidup dengan in indah dengan baik. Mungkin seorang istri yang sudah suaminya telanjur menikah lagi. Tinggal Anda menata hidup dengan indah, tidak perlu Anda mengajak perang. Ini perlu menata hati itu penting. Dan bagi para suami yang sudah teranjur menikah satu atau dua dan sudah menikah dua, maka ingat tanggung jawab di hadapan Allah. Berusahalah untuk bisa berbuat adil seadil-adilnya dan selalulah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup Anda di dunia ini adalah menemukan kebahagiaan dan juga di akhirat menanti mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab. a uh -huh.